Ma'ashir al-muslimin, al-muslimat A'azzanallahu ayaakum Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan Rahmat dan karunianya kepada kita sekalian dan menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang senantiasa bersabar tatkala mendapatkan cobaan dan bersyukur ketika meraih kenama walhamdulillah pada sore hari ini hari Selasa kita telah berada di hari yang ke-19 dari bulan Ramadan tahun 1441 Hijriya yang bertepatan dengan tanggal 12 Mei tahun 2020 ini berarti bahwa tersisa beberapa hari lagi kita telah berada di penghujung bulan Ramadan ini tersisa 10 atau 11 hari lagi dan Merupakan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau lebih bersemangat dibanding hari-hari sebelumnya. Bahkan beliau Memfokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan meninggalkan untuk berkumpul. Berhubungan dengan istri-istri beliau. Alayhi salatu wassalam. Dengan beriktikaf. Di masjid. Meskipun. Sebahagian kita merindukan untuk melakukan itikaf. Di masjid-masjid Allah SWT pada bulan Ramadan di tahun ini. Namun disebabkan karena situasi yang kita semua telah mengetahui. Menjadi penghalang. yang tidak memungkinkan bagi kaum muslimin untuk melakukan i'tikaf semoga saudara saudaraku kaum muslimin yang di tahun-tahun sebelumnya senantiasa melakukan i'tikaf namun disebabkan karena Kondisi pada tahun ini yang tidak memungkinkan bagi kaum muslimin untuk melakukannya. Namun dengan niat-niat mereka. Akan dicatat oleh Allah SWT dengan sempurna. Seperti hamba-hamba Allah. Yang melakukan i'tikaf. Pada tahun ini. Dan meskipun tidak memungkinkan bagi kaum muslimin untuk melakukan itikaf pada tahun ini, namun anjuran untuk bersungguh-sungguh di dalam memanfaatkan momen-momen di masa bulan Ramadhan merupakan hal yang disunnahkan. Lebih terkhusus di malam hari, semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang beribadah di satu malam yang lebih baik dari seribu bulan yang disebut Lailatul Qadar. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Jalla wa untuk bisa menyempurnakan ibadah pada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 Kembali kita melanjutkan Kajian kita dari mendulang Faidah dari kitab Uddatus Sabirin wa Wadakhiratus Syakirin Masih melanjutkan bab yang ketujuh belas Menyebutkan Beberapa Athar dari para ulama us -salaf yang menjelaskan tentang keutamaan, kesabaran. Al-Imamu Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau juga meriwayatkan dalam kitabnya, Az-Zuhud, dengan sanatnya dari Qatadah, Inudia'ma sadusi, radhiyallahu ta'ala anhu, Beliau mengatakan, Qala Luqman wasaalahu rajul. Ayu syai'in khair. Luqman al-hakim. Beliau ditanya oleh seseorang. Apakah sesuatu yang terbaik? Maka beliau menjawab, Sabrun la yadba'uhu adha. Kesabaran. Yang tidak diikuti dengan gangguan. Yaitu kesabaran yang kokoh. Yang tidak di barengi dengan sesuatu yang dapat menghilangkan dan membatalkan kesabaran itu. Seperti berkeluh kesah. Atau hal-hal yang lain yang dapat menyebabkan seorang keluar dari sifat as-sabr. Maka itulah sesuatu yang terbaik. Lalu Luqman al-Hakim ditanya kembali, Fa'ayu nasi khairun, Siapakah manusia yang terbaik? Kata beliau, Al-ladhi yarda bima uti. Yang senantiasa ridho dengan apapun yang telah diberikan kepadanya. Dia diberi rezeki yang sedikit dia Dia Diberi rezeki yang banyak dia juga ridho. Dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya dari pembagian rezeki itu. Lalu kemudian beliau ditanya kembali ayyun nasi a'lam Siapakah manusia yang paling berilmu? Kata beliau alladhi ya'khudhu min 'ilmi nas ila 'ilmihi Orang yang mengambil ilmunya manusia ditransfer kepada ilmunya. Sehingga dia selalu bertambah ilmu yang dia miliki dia tidak malu dia tidak menyombongkan diri untuk mengambil faedah ilmu dari yang lain setelah dia bersabar untuk mengambil ilmu menuntut ilmu maka menyebabkan ilmunya semakin bertambah Sehingga mengalahkan ilmu-ilmu yang lain, itulah manusia yang paling berilmu. Lalu beliau ditanya kembali, "Fa min khair al kanz min al mali atau min al ilm?" Lalu, apakah simpanan yang terbaik? Apakah simpanan harta atau simpanan ilmu? Maka beliau menjawab, "Subhanallah." Balil mu'minul alim Al-ladhi inib tughiya indahu khayrun wujida Wa in lam yakun indahu kaffa nafsahu Wabihasbil mu'mini ayakuffa nafsah Kata Luqman Al-Hakim Rahimahullah Tetapi kalau beliau ditanya simpanan apa yang terbaik Simpanan harta ataukah ilmu Kata beliau, rahimahullah. Sebenarnya Allah, bahkan seorang mukmin yang berilmu itu, yang ketika dicari dari sisinya sebuah kebaikan, maka ditemukan kebaikan itu. Itulah mukmin yang berilmu, yang memiliki simpanan yang terbaik. Dia berilmu, dia mukmin. Ketika seorang mencari kebaikan dari dirinya maka selalu ditemukan dan apabila dia tidak memiliki kebaikan tersebut maka dia menahan dirinya untuk melakukan perkara yang haram dan cukuplah bagi seorang mu'min merupakan kebaikan ketika dia mencegah dirinya dari melakukan perkara yang haram Dekat di sini disebutkan bahawa kesabaran adalah sesuatu yang terbaik. Yang dimiliki oleh seorang hamba. Dan berkata Habban bin Abi Jabal, Man batha lam yasbir. Barang siapa yang condong, maka dia tidak bersabar. Diterangkan oleh Ibn Al qayyim rahimahullah ta'ala. Maksudnya, dia condong kepada makhluk. Dia bergantung kepada makhluk. Bukan bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu menunjukkan bahawa dia tidak memiliki sifat kesabaran. Bersandar kepada makhluk. Bergantung kepada makhluk makhluk menjadi sesuatu yang besar pada dirinya dan tidak bergantung kepada Allah SWT maka itu menunjukkan bahwa dia tidak memiliki kesabaran demikian pula Habban bin Abi Jabalah ketika beliau menafsirkan firman Allah SWT fasabrun jamil." Sabar yang indah. Sabar yang baik. Kata beliau, yang dimaksud sabar yang indah itu la syakwa kesabaran yang tidak ada keluhan padanya. Tidak berkeluh kesah. Tidak meronta. Maka itu adalah sabrun jamil. Dia tetap tenang, dia tetap menghubungkan dirinya hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berkata mujahid dalam menafsirkan ayat ini, fasabrun jamil fi ghairi jaza'in. Yang dimaksud sabrun jamil sabar yang indah itu adalah sabar yang tanpa disertai dengan jazaa dengan sikap jazaa jazaa lawan dari kesabaran mengeluh sulit untuk menerima apa yang telah menjadi ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala untuknya maka itu bukan kesabaran yang indah Demikian pula berkata Amr bin Qais. Bahawa yang dimaksud sabrun jamil. ar ridha bil musibati wa taslim. ridha Terhadap musibah yang Allah Azza wa jalla Berikan kepadanya. Dan dia menerima dengan sepenuhnya. Berkata Hammam meruatkan dari Qatadah ibn Diyamah rahimahullah ketika beliau menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala wabiadzat aynahu minal huzni fahuwa kadhim Bahwa kedua mata dari Yaqub ayah Nabi Allah Yusuf alaihima salam Kedua matanya itu sampai memutih. Disebabkan karena kesedihan beliau dalam keadaan dia menahan amarahnya. Tetap menjaga, mengontrol diri untuk senantiasa bersabar. Sampai memutih kedua mata beliau. Kata kota ada, rahimahullah tenggelam pada kesedihan فلم يقل الا خيرا dia menahan diri dalam kesedihan yang dia rasakan sehingga dia tidak mengucapkan kecuali kebaikan dia tidak mengeluarkan kata-kata yang yang menunjukkan dia tidak menerima takdir dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala itu dipisahkan dari Anaknya yang paling dia cintai Yusuf A.S. Maka beliau bersabar. Sabar atas kesedihan yang beliau rasakan. Beliau tidak mengucapkan kalimat-kalimat kecuali yang baik. Tidak menggerutu. Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya. Kata Yahya Ibn Al mukhtar dari Al-Hasan Al-Basri. Al kadhim, sabur, yang dimaksud al kadhim adalah seorang yang memiliki kesabaran yang tinggi. Dan berkata Abu Hafidh kadhim aikamid aikamadul huzni, yaitu menahan diri atas kesedihan yang dia rasakan. dan berkata Al Hasan Al Basri rahimahullah ma jur'atan ahabb ila Allah min jur'atin min jur'ati musibatin muji'atin muhzinah raddaha sahibuha bi azain wa sabr wa jur'ati ghaidh raddaha bi hilm tidak ada dua hal yang pahit ditelan oleh seorang hamba. Pahit dirasakan oleh seorang hamba. Namun kedua hal itu paling dicintai Allah SWT. Daripada pahitnya musibah yang menyakitkan, yang menyedihkan. Menimpa seorang hamba. Lalu kemudian dia menghadapinya dengan penuh kesabaran. Ketabahan. Dan yang kedua adalah pahitnya dan beratnya rasa amarah yang dipendamnya. Lalu kemudian dia menolaknya dengan dengan kelembutan. Dia tidak melampiaskan amarahnya. Meskipun dia mampu untuk melampiaskan, namun dia tidak melampiaskannya. Itu merupakan keutamaan yang besar. في sebuah حديث yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Muadz ibn Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man kadama ghayzan wa huwa qadirun ala an yinfidhahu wa huwa qadirun ala an yinfidhahu da'ahu Allahu azza wajalla ala يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ الْعِلْعِنْ مَا يَشَاءَ Barang siapa yang menahan diri dari meluapkan amarahnya, dalam keadaan dia mampu untuk melampiaskan. Dia mampu. Dia mampu untuk melampiaskan. Dia mampu untuk meluapkan amarahnya, namun dia tahan dirinya. Dia mampu mengontrol dirinya. Dia mampu menyabarkan dirinya. Maka Allah Azza wa Jal. Memanggilnya di hadapan khalayak pada hari kiamat nanti. Dipanggil dengan kemuliaan. Dipanggil dengan sanjungan. Hingga kemudian Allah subhanahu wa ta'ala. Memberi pilihan untuknya. Dari bidadari yang mana saja yang dia kehendaki. Bidadari yang mana saja yang dia inginkan. Diberi pilihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah keutamaan. Seorang yang mampu untuk menyabarkan dirinya. Kazmul ghair. Menahan diri dari meluapkan, melampiaskan amarah maka Allah Azza Wajal membalasnya dengan kemuliaan. Diberi pilihan untuk hidup bersama, bersama bidadar yang mana saja yang dia inginkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai ahlul jannah yang meraih kemuliaan di sisi Allah di sisi Allah di pula dari Abdullah ibn al dari Abdullah bin Lahiyah Dari Atta bin Dinar Bahwa Sa'id bin Jubair Rahimahullah ta'ala Beliau mengatakan As-sabru I'tiraful al-abdi lillahi Bima asabahu minhu Wa ihtisabuhu inda Allah Waraja'u thawabih و قد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه الا الصابر itu adalah pengakuan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang menimpanya dan dia mengharapkan ridha dari sisi Allah Azza wa dan memohon agar dia mendapatkan pahala dari kesabarannya tersebut. Lalu kata beliau, terkadang seseorang itu, yajizah. Terkadang seorang itu tidak memiliki kesabaran. Dalam keadaan secara penampilan, dia mampu menahan dirinya. Tidak nampak darinya kecuali sabar. Nah, perhatikan ucapan dari Sa'id bin Jubair ini. Diterangkan oleh Ibn Al qayyim rahimahullah ta'ala. Apa maksud dari kalimat-kalimat beliau ini? As-sabru i'tiraful abdi lillah bima asabahu minhu. Sabar itu adalah pengakuan seorang hamba di hadapan Allah. Dengan apa yang menimpanya. Ini adalah penafsiran dari ucapan inna lillahi sesungguhnya kami adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu penafsirannya. Pengakuan seorang hamba di hadapan Allah dengan apa yang menimpanya, inna lillahi sesungguhnya kita Seluruhnya adalah milik Allah. Fay'tarifu annahu mulku Allah, yatasarrafu fihi maliku bi Di mana dia mengakui bahawa ini semua adalah merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa jal melakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam kekuasaannya itu. Seorang tidak mampu untuk menghindar dan menolak apa yang telah menjadi kehendak Allah Azza wa Jalla dalam kekuasaannya di jagat raya ini. Itu makna pengakuan seorang hamba kepada Allah dengan apa yang menimpanya, inna lillahi. Lalu kata beliau, wa indallahi waraja'u thawabihi dan dia mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan ridhanya maka ini merupakan penafsiran dari ucapan wa inna ilaihi raji'un dan sesungguhnya kami seluruhnya pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya milik Allah Diri kita ini pun adalah milik Allah. Dan kita akan kembali kepadanya. A'inu raddu ilaihi fayajizina ala sabrina, Wa la yudhi'u al musibah. Yaitu kita akan dikembalikan kepada Allah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala. Membalas kita dengan kesabaran. Yang telah kita lakukan. Dan tidaklah Allah menyanyiakan pahala daripada musibah itu. Tidak akan disia-siakan Dengan syarat hamba itu bersabar. Sabar. Tidaklah menghadapi musibah itu. Lalu, apa maksud dari ucapan beliau? Waqad yajza'ul rajul wahuwa yaitajallad la yura minhu illa sabar. Kadang-kadang seorang itu tidak punya kesabaran. Namun, secara penampilan dia terlihat. Kuat, tidak nampak darinya, kecuali sabar secara penampilan. Diterangkan oleh Ibnul Qayyum rahimahullah bahwa sabar itu, yang dimaksud dengan sabar bukan hanya sekedar seorang menahan diri secara zahir. Penampilannya orang melihat dia kok sabar gitu. Bukan itu hakikat dari kesabaran. Apa hakikat dari kesabaran itu? Kata beliau, huwa habsul qalbi anit tasakhuth 'ala al-maqdur. Menahan hati dari melakukan tindakan yang menunjukkan bahwa dia murka, yang menunjukkan bahwa dia tidak terima atas apa yang ditakdirkan kepadanya. Dan menahan lisannya dari keluhan. Faman tajallad wa qalbuhu saakhithun 'alal qadar fa laysa bisabir. Barang siapa yang secara penampilan dia terlihat tenang, dia terlihat penampilannya itu sabar namun hatinya tetap murka terhadap takdir, tidak terima akan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak termasuk orang yang bersabar. Jadi sabar itu bukan hanya dalam penampilannya saja. Oh uh, terlihat dia tabah gitu. Dia tidak meronta-ronta. Walaupun itu ya bahagian dari kesabaran. Tapi bukan hakikat dari kesabaran. Yang terpenting adalah jaga hatimu. Jaga hatimu, kontrol hatimu. Agar tidak keluar dari prinsip sabar. Hati tidak terima atas takdir Allah. Hati meronta atas apa yang menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun tubuhmu terlihat tenang. Berarti kamu itu tidak sabar. Hatimu tidak memiliki kesabaran. Sabar itu saling keterkaitan antara hati, lisan dan anggota tubuh. Ketika hati itu menahan diri. Dia menerima dengan sepenuhnya apa yang telah menjadi takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah cobaan. Allah Azza Wajalla Jal menguji hambanya. Maka lisannya pun tetap mengucapkan Alhamdulillah. Tetap dia memuji Allah. Dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan anggota tubuhnya tetap mendekatkan diri kepada Allah. Tabarakat ta'ala. Jadi saling berhubungan ya yeah. saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Adapun kalau hanya sekedar tubuhnya saja yang terlihat sabar, hatinya tidak, berarti dia bukan orang yang bersabar. Berkata Yunus bin Yazid rahimahullah Aku bertanya kepada Rabi'ah bin Abi Abdurrahman guru dari Al Imam Malik rahimahullah Kata Yunus, "Ma muntaha as Apa? Puncak dari kesabaran itu. Apa inti dari kesabaran itu? Kata beliau, "Ay yakuna yawmun tusibuhu musibatu mithlahu qabla an tusibahu." Yaitu ketika dalam satu hari dia tertimpa musibah Maka sama keadaannya seperti ketika dia tidak tertimpa musibah. Sama. Dia tetap ingat kepada Allah. Dia tetap beribadah kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Hatinya tetap bergantung kepada Allah. Tidak ada perubahan. Ada sebagian manusia kalau diberi cobaan itu sudah. Terpelanting dari agama Allah. Menjauh dari agama Allah. Hanya diberi sedikit cobaan saja. Maka dia meninggalkan agama Allah. Seorang mu'min tidak demikian. Ketika dia diberi musibah, tidak terjadi perubahan. Dia tetap memuji Allah. Dia tetap mengontrol dirinya. Dia tetap bersabar. Dia tetap... Istiqamah di atas agama Allahu Jalla wa'ala Apapun yang menimpanya Itulah hakikat daripada Kesabaran Berkata Khais Ibnul Hajjaj Ketika menafsirkan firman Allahu Jalla wa'ala Fasbir sabran jamila, Bersabarlah engkau Dengan kesabaran yang indah Kata beliau Ayyakuna sahibul musibati fil kaum La yu'rafu man huwa Yaitu ketika seorang yang ditimpa musibah Di tengah-tengah kaum Tidak diketahui siapa dia itu Maksudnya ya, Misalnya dalam sekelompok orang Berkumpul 50 orang di antara 50 orang ini ada satu di antara mereka yang terkena musibah. Diberi cobaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika dia berkumpul dengan yang lain, itu orang tidak mengetahui yang mana sih orang terkena musibah ini. Tidak diketahui siapa itu yang terkena musibah. Kenapa? Karena kondisinya sama. Tidak ada bedanya dengan sebelum dia terkena musibah. Sama, Tidak nampak darinya sesuatu yang menyebabkan dia meronta dan seterusnya Tidak Nah itulah yang dimaksud kata beliau dengan sobrun jemil Kesabaran yang indah Namun Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahawa Hal itu tidaklah mencegah seseorang untuk memiliki sifat rahmat kasih sayang, karena kasih sayang itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ke dalam hati seorang hamba, yang dengannya dia menangis, yang dengannya dia kasihan, ya. hal itu tidak mengapa, bahkan itu termasuk dari bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula Shamir, Shamir bin Aufiyah, rahimahullah, apabila beliau menghibur seorang yang terkena musibah, beliau mengatakan Isbir lima hakama rabbuk Bersabarlah engkau dengan apa yang telah menjadi Hukum dan ketetapan Rabbmu Sabarlah engkau Berkata Abu Aqil Aku melihat Salim bin Abdillah ibn Umar Di tangannya ada cambuk wa alaihi izarun dan dicambuk itu dibungkus dengan sarung dia pegang cambuk itu yang dibungkus dengan sarung ketika wafatnya Waqid bin Abdullah bin Umar yaitu saudara beliau ya ketika Waqid bin Abdullah bin Umar saudaranya Salim ini meninggal maka dia e, Salim bin Abdullah bin Umar ini memegang cambuk. لا يسمع صارخة ينالها بالصوت إلا ضربها. Beliau tidaklah mendengarkan ada teriakan, teriak-teriak teriak atas kematiannya, meronta-ronta, melainkan beliau memukulnya. Ini yani beliau tidak menginginkan ada yang melakukan ratapan atas kematian Waqid bin Abdullah bin Umar. Maka beliau mengancamnya dengan mencambuk, bahkan beliau memukulnya. Kalau sampai ada yang meratap, teriak-teriak, meronta. Dan diriwayatkan pula oleh Ibn Abi Dunya dari Muhammad bin Ja'far bin Mehran, bahawa ada seorang wanita menyampaikan syair-syairnya, wanita dari Quraisy. Dia mengatakan ama wallazi la khulda illa li wajhihi wa man fil izz al kufu la in kana bad'u sabr mudlan madzaquhu laqad yajtana min ghibhi thamarul hulb Beliau mengatakan demi Allah yang tidak ada kekekalan kecuali dengan mengharapkan wajah Allah dan tidak ada yang mampu menyamai kemuliaan daripada kesabaran itu. Meskipun awal dari kesabaran itu pahit rasanya. Namun akan dipetik buah yang manis akibat dari kesabaran yang dilakukan oleh hamba tersebut. Ibn Sammak. Rahimahullah Ta'ala. Beliau ketika mentakziah menghibur seseorang. Yang mengalami musibah. Beliau mengatakan. Alayka bisabri. Fihi ya'malu ya man ihtasab. Wa ilayhi yasiru man jaza'ah. Hendaknya engkau senantiasa bersabar. Karena itu adalah merupakan amalannya orang yang mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah tempat kembali seorang yang tidak memiliki kesabaran. Artinya ketika seorang mengalami musibah, kadang-kadang ada seorang tidak bersabar di awal menghadapi musibah itu. Namun pada akhirnya dia tetap harus bersabar. Pada akhirnya dia bersabar. Jadi kalau pada akhirnya seorang Tetap menuju kepada kesabaran. Mengapa dia tidak bersabar dari awal? Dan kesabaran di awal kali itulah yang dituntut untuk diamalkan oleh seorang hamba seperti yang telah kita terangkan dari hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna as-sabrinda as-sadamatil ulah. Kesabaran itu adalah pada awal kali benturan musibah pukulan musibah yang menimpa seorang hamba, maka di saat itulah dia harus memiliki prinsip sabar di dalam menghadapi cobaan tersebut. Saya kira ini ma'asyarul muslimin, rahimahumullah. Semoga apa yang kita terangkan memberi manfaat kepada kita sekalian. Saya kira ini ma'asyarul muslimin, rahimahumullah. Rahimahumullah. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.